Harminckét év. Tőfestés is lesz? kérdezi a fodrászlány. Az asszony bólint, a tükrön keresztül társalognak. A mellettük lévő fodrászék üres, a vöröshajú kolléganő kihasználja az időt, hogy nincs vendége is rendet rak a pulton. Az asszony, aki most érkezett bólint, hogy igen, festés is lesz. Világos barna hajat szeretne, mutatja a szín mintán miért. A fodrászlány átsétál a hajmosó mögé, hogy kikeverje a színt. Nem ismeri ezt az asszonyt, soha nem járt még náluk, ezért nem tudja, mik az igényei, miről szeret fecsegni. Tupusokat nyom egy tálba, kikeveri a festéket, tincsenként felkeni, aztán oda visz a vendégnek pár magazint. Az asszony nem nyúl az újságokhoz, a telefonját nyomogatja, nézegeti az üzeneteit. Egyszer is a mobília, de nem veszi fel, hogy összefestékezze. Hajmosásnál a fodrászlány érdeklődik, nem túl melege a víz. A nő azt mondja nem, de olyan hangon, mint aki elejét akarja venni a további társalgásnak. Megint a fodrász ül, a lány megkérdezi a tükörképétől, hogy igazítson-e a haján. Igen, feleli az asszony, alkalmi frizurát szeretne, de nem feltűnőt. A fodrászlány visszakérdez, hogy mégis milyen alkalomra. Az asszony végre elmosolyodik. Esküvőre! válaszolja felragyogva. A lány majdnem visszakérdez, de inkább várna, hogy elrontson valamit. Végül is lehet, hogy ez a középkorú asszony maga megy férjehez, karika gyűrűt nem visel, elképzelhető, hogy ötven körül talál magának valakit. Amíg a törölközőt leszedi és a beterítőt felrakja, a vendég beszélni kezd. A kislánya megy férjhez, meséli a tükörnek. És hogy ő mennyire örül, hát azt el se lehet mondani, mert az maga a csoda taglalja, hogy ezek egymásba szerettek. Ugyanazon a folyosón laknak, már korábban is beszélgettek néhányszor, aztán egyszer a fiú odaült a lányához az ebédlőben. Ez tavaly márciusban történt. A fodrászlány csattogtat az ollóval, fűrkészi a tükörképben az asszony arcát, és igyekszik értelmezni a hallottakat. Ezek szerint a nőnek a lánya megy férjhez. Beleszeretett a folyosó szomszédjába, ami tényleg klasztori. A filmekben látni ilyet, hogy jön a szomszéd fiú, a jelentéktelen szemüveges csávó, akiről kiderül, hogy valójában egy szuperpasi, és megmenti a boldogtalan szinglit. Az ebédlő viszont valahogy nem világos neki. Hogy kell érteni azt, hogy odaült a csajhoz az ebédlőben? Egy pillanatra megáll az ollóval, hogy ezt végig gondolja, vizslatja a tükörben a vendég arcát. Aztán arra a megoldásra jut, hogy talán valami kollégiumról lehet szó. A nő lánya biztos kollégista, ott ismerkedett meg a vőlegényével. Bizonytalankodik, vágjon-e még a fufruból. A nő azt kéri inkább fésülje oldalra. Aztán folytatja. Az idősebbik lánya meséli, már évekkel ezelőtt férhez ment. Tőle van már két unokája, négy meg hat évesek. De ez a kisebbik lány mégis nagyobb öröm. Valahogy ezzel sírre került az ő élete is. A fodrászlány bólogat a tükörnek, közben hátul a tarkónál igazít. Töpreng. Illike megkérdezni, hogy hány éves is ez a fiatalabbik lány, aztán inkább a hajszárítóért nyúl. Már kapcsolná be, amikor hirtelen azt olvassa le a vendég arcáról, hogy még mondana valamit. Leereszti a hajszárítót, és kezében a körkefével megkérdezi, milyen lesz az esküvői ruha. Hófehér fehér, bő, mutatja az asszonya kezével, ilyen hosszú fátyollal, mert a lánya kislány korábban olyat szeretett volna. Mindig erről ábrándozott, és most végre lesz neki. Kölcsönzőben nem találtak olyat, ami jó lenne, de a neten ajánlott valaki egy varrónőt, aki megcsinálja. Már majdnem teljesen kész, meg volt két próba. A fodrászlány azon tűnődik, hogyha kölcsönzőben nem találtak megfelelőt, akkor ez biztosan valami különleges csoda lesz, és hirtelen gyerekes vágy fogja el, hogy megnézhesse. Nincs róla kép? Néz a tükörkép szemébe. Dehogy nem. A nő kézbe veszi a telefonját, és mutató ujjával keresgélni kezd a fotók között. Végül megállapodik egynél, kinagyítja, és odatartja a fodrászlány elé. A képen megállíthatatlan korú, nagyon kövér lány ül mennyasszonyi ruhában egy kerekes székben. Gyérhaja a vállára omlik, a két karját oldalra tartja, mint aki repülni készül, az arca csupa vigyor, a fogai hiányosak. A fodrászlány ránagyít az arcra és megérti, hogy a menyasszony szellemi fogyatékos. A habos esküvői ruha alól két edzőcipős lábkalimpál. Holnap kell majd még venni cipőt is, taglalja az asszony, ez még csak próba volt. Nem tud járni szegényked. de az egyző cipő a mániája, mindig azt kell ráadni. Kell találnom neki valami fehéret, stílusosat. A fodrászlány mosolyog, és int a fejével, hogy itt fent a plázában van egy üzlet, ahol alkalmi cipőket is árulnak, bár nem tudja mennyire tartósak. Az asszony vállat van, hogy az teljesen mindegy, mert a lánya úgysem fogja használni. Aztán elteszi a telefont, és a hajszárító zúgásában figyeli, hogyan alakul véglegessé a frizurája. A lakkozásnál eltakarja az arcát, és keze mögül mormolja, hogy az esküvőre eljön a lányok apja is Ausztriából. 32 éve nem látták őt teszi hozzá. Azóta, mióta a kisebbik lánya megszületett. A fodrászány bólogat, hogy ez mennyire szuper, és sok boldogságot kíván az ifjú párnak. Bedugja a kötényébe a borravalót, visszatolja a széket. Amikor az asszony kilép az üzletből összesöpri a tincseket. A 32 éven töpreng, hogy milyen rengeteg idő az. Ő még csak huszonhat, vajon mi lesz annyi év múlva, talán férhez is megy. Olyan messzire kilát el az időben. Senki.